La Paști, George Toperciano, Astăzi, în sufragerie, Dormita-o pe o farfurie Necăjite și măjite zece ouă înroșite. Un nou alb abia oat cu mirare le-a întrebat: și va este frăzioare? Șeva doare? Nu va ninji, nu va plouă. Stați gătit în haine nouă, parcă Dumnezeu mai ierte, n a fi Suntem fierte." Zici un nou rotund și frez lângă pasca cu orez. Și schimbându-și brusc alura, toate au început cu gura. Bână la urmă tot nu scap." Ne gătește de paradă Ne ciocnește cap în cap Și ne cu așa în stradă Ce rușine Ce dezastru Preferam să fiu omlet Eu de m-ar fi dat la closcă A fi scos un pui albastru și Eu unul violet Eu mai, mai, mai, mai, mai bine ar fi să tac a Așa de alben sunt când vine să mă închipui că pe mine m-au oat un cozonac.